Jag hälsar dig välkommen till en halvtimmes program här i Radio Jag Som vanligt då på fredagar så har jag också den sista tiden eh, talat lite om Hesekel och hans upplevelse som gjorde att han kunde ändra på utvecklingen hos. Folket, Guds folk som befann sig i Babel på grund av olydnad, avgudadyrkan, orättfärdiga gärningar. Där i Babel, ja alltså ja, där det är så otroligt upp, eh, upprepning men också en fortsättning av eh, vad vi kan lära av den här profeten Hesekiel. Han var verkligen en profet som tidigare var, var präst och i hans gärning så förstår vi att han hade god nytta av att känna till gudstjänsten och allting som har att göra med templet och det som man offrade i templet. Ja, han fick alltså eh, verkligen en grundläggande undervisning genom sin prästliga tjänst. Men så kom den situationen att han fick gå in i en profetgärning. Och vad jag idag vill särskilt understryka det är just detta som vi eh, finner eh, i, i sekel att det var en uppenbarelsens ande till om var kunskap till kunskap om Gud ville att tiden var mogen för i alla fall en del av folket var moget att ta emot ett profetiskt budskap. Och jag vill alltså särskilt nu Eh, hänvisa till vad det den, det profetiska ljuset betyder och har betytt i alla tider för Guds folk. Det profetiska ljuset. Och jag vill efter min förmåga framhålla betydelsen just av detta det som har att göra med en profetisk uppenbarelse. Det finns ju genom hela Bibeln människor som har blivit föremål för det profetiska ordet och har därmed kunnat uträttat väldigt mycket när det gäller Guds rike bland ja, människorna. Och så som det uppenbaras i Gamla testamentet och även i Nya testamentet då vi får möta detta om uppenbarelsens ande. Paulus han om att de i Efesus ska få del av uppenbarelsens ande till kunskap om vem Jesus är. Det här med uppenbarelsens ande. Det som sker genom den heliga ande. Som... Eh, Gud vill, Gud vill uppenbara någonting i det som pågår här i tiden här på jorden. Han vill ha ett öra som kan lyssna och som kan vara moget för att ta emot det profetiska ordet och ljuset. För utan det här ljuset så Klarar vi inte av just den här profetjänsten. En profet måste ha ett öra som är lyhört för Guds röst. Kunna höra vad Gud talar. Samuel fick ju just uppleva detta. Betydelsen av att kunna lyssna till vad Gud har att säga. Men... Då ska vi se här hur viktigt det var med en förberedelse. Hes det, då vi nu har, då, då jag nu har eh, hänvisat till Hesekiel och hans bok. Det skrivna uppenbarelsen han fick. Så var det så viktigt att detta kunde också nå ett folk- som Gud på nytt tog ut. Jag tryckte på det här i ett tidigare program: hur viktigt det är att man i tiden kan bli föremål för vad Gud, uppen vad Gud vill uppenbara. Han uppenbarar ju, sänder ju uppenbarhetens ljus för att han ska hjälpa oss att orientera oss i tiden. Vi kan uppleva vad som salmisten säger, till exempel att guds ord. Det kan vara våra fötters lykta och det kan vara ljuset på vår stig. Men detta med uppbörsens ljus. Det kräver verkligen någonting utav det som ska tjäna herren på det här området. Verkligen vara mogen för att ta emot. Ett budskap. Det tog lång tid för Gud att få Mose på rätt köl för att han skulle kunna gå in i en uppgift som Gud kallade honom. Och det handlar om att Gud hade ett stort arbete med Mose. Jag vet hur han förgick i Egypten: slog ihjäl en egypter bland annat. Och han flydde därför att det blev uppenbart vad han hade gjort. Men han fostrades i öknen. I 40 år gick han med fåren och vallade. Och sin svärfader Getrus får. Där fick han lära att bli en sagt bodig och ödmjuk människa. Det var en förberedelse just för att det Gud såg fram emot att få uppenbara sig för Mose. Och det hände då detta när han blev kallad och hur Gud uppenbarade sig genom en törnbuske. Hur Gud ropade på Mose och hur han fick veta om vad Gud ville med hans liv. Och det här är särskilt lärdom, lär, lärorikt för oss att förstå. Hur det viktigt är att vi kan ta emot ett, budsk ett profetiskt budskap från Gud. Eh, då det gäller Hesekiel så var ju just detta att han för första då var villig att gå in i sin profettjänst. Och kunna eh, också framföra ett profetiskt budskap till folket. Ett eh, folk som började lyssna till Hesekiel. De var ingen stor skara men Gud behöver först och främst att det finns en mogenhet att ta emot vad Gud vill säga. Så att det Gud säger också får konsekvenser med sig. Konsekvenserna för detta folk var det att de bröt upp ifrån Baven. Det här det återkommer gång på gång i. Det som vi tar del av Biblens undervisning om Guds folks historia. När man alltså var mottagen att ta emot vad Hesekiel hade att förmedla från Gud till folket så började det bära frukt i det att man för det första lyssnade. Men inte bara lyssnade utan också att det skapade lydnad för vad Gud ville. Och eh, lydnaden bestod ju där att de inte bara hörde utan också gjorde vad Gud ville. Ja det är ju det som ligger i grund för, eh, ligger för grund i Jesu undervisning eh, på ett enkelt sätt om att eh, bygga sitt hus på Hellebergs grund och det är den som inte bara hör ordet utan gör efter ordet. Det här profetiska skeendet genom Hesekiel innebar att man bröt upp och lydde man inte bara lyssnade till Hesekiel man ville också lyda och därmed bröt man upp och eh, tanken där då som Gud hade det var ju att man skulle dra tillbaka till landet och återigen bygga upp Templet och muren. Som har två stora viktiga andliga sanningar i sig. Om vi överflyttar detta till nya förbundets förhållanden i Nya testamentet. Så handlar det om en återupprättelse igen av församlingen. Och att avskilja ett folk. Och med tanke på muren så är det ju för att utestänga någonting men också innestänga någonting. För att inte folket gör, återigen skulle gå vilse. Men som tyvärr skedde genom att vi läser om eh, Nehemjas arbete och reformationsarbete efter att man nu hade byggt templet och muren. Så hade man återbeblandat sig med främmande folk. Man var alltså åter inte ett avskilt folk. För att eh, Gud skulle fortsätta med det verk som begynte hos folket. Så måste Nehemja åter avskilja folket. Som hade beblandat sig med andra folk. Och, där, och då längre inte varit avskild folk men återupprättade sig genom ett mycket drastiskt ingripande av det hemliga. Hur han fick gå till rätta med oheliga äktenskap och så vidare. Men det här är bara ting som eh, jag i det här programmet bara rör mig omkring. Det centrala är här hur vi kan få uppleva just det här ljuset som vi behöver. Vi vet att då Jesus kom så kom han med ljuset för de som satt i mörker och i dödsskugga. De fick se ett stort ljus. Det här känner vi till genom julens budskap. Jesus som kom med det levande nya. Att ett ljus bröt fram igenom att han kom ner bland människorna och predikade ljuset. Evangelium är ett ljus till människan. Att hon behöver omvända sig. Så från början... I en människas liv som överlämnar sitt liv åt Gud handlar det om att hon nås av ett ljus över sin situation. Att hon behöver omvända sig och bli frälst. Men hur viktigt är det inte att eh, efter den upplevelsen vi vandrar vidare i uppenbarelsens ljus med våra liv? I Efesebrevet, det femte kapitlet. Så skriver Paulus så här, med tanke på att det fanns ting som behövde avslöjas. Så kan vi läsa i trettonde versen. Men allt sammans blir uppenbarat när det avslöjas genom ljuset. Till vår helst något blir uppenbarat där är ljus. Därför heter det, vakna upp du som sover och stå upp ifrån du döda, så ska Kristus lysa fram för dig. Var helst något blir uppenbart där är ljus. Det finns ting i våra liv där vi måste uppleva Guds ljus över vår situation. För att han ska föra oss vidare. Att vi ska ledas ut av detta ljus som... Vi har fått tagit del av. För det handlar också om att växa i ljuset. Den rättfärdige stig är lik ljus står det. Den växer i klarhet dag för dag. Steg för steg. Vi är hela tiden beroende av uppenbarelsens ljus ifrån Gud. Och vi har fått erfarenhet att eh, då vi har tagit ett steg i det att Gud har uppenbarat någonting för oss som behöver ställas till det rätta som inte är som det ska vara så har vi i Guds ljus fått se mera ljus som det står i den, det är väl den 119 salmen I ditt ljus ser vi ljus så är det för den som vandrar på lydnadens väg att ställa till rätta då det ting som behöver ställas till rätta. Och det är så att det är hela tiden en strid mot ljus och mörker. Det pågår också i vårt liv. Och eh, Guds Guds spör ju detta, att han skilde ljuset från mörker. Det talas ju till exempel i Johannes första brev, första kapitel och vers 7, hur man kan vandra i ljuset som är nödvändig för vår rening i blodet. Om vi vandrar i ljuset, då renar Jesus Kristi Gudsons blod oss. Det behövs en ljusvandring för oss, att vandra i ljuset. Och det handlar om att det, det, är, det är verkligen viktigt att få uppleva att vi får Guds ljus över vår situation. Jag tog till exempel här tidigare, om det var nu förra programmet, så handlar det om att ta exempel ifrån Biblens värld. Vad ljuset kan förändra en situation för en människa. Vi kan ta två exempel. Jag tror jag nämnde det tidigare också. Men jag får återupprepa detta. Det är så viktigt för oss att förstå hur vi är beroende av att uppleva Guds ljus i våra hjärtan. Vi har till exempel två gestalter i Bibeln. Det är David och det är Saul. David, han svarade ja till ljuset som kom genom Natan som uppenbarade hur han var den mannen som han talar om i en liknelse hur illa ställt det var med Jakob han ödmjukar sig och tar emot detta ljus och det innebär att David får fortsätta sin vandring med i ljuset han får en grundlig lärdom i detta att vara beroende av Guds uppenbarelse det är väldigt viktigt att vi verkligen ber till Gud att vi får möjlighet att ha emot ljuset. Det, när vi tänker på sekel så var det ju frågan om att, att folket måste beredas mognad för att ta emot uppenbarelsens ljus. Dels om vad som var orsakat att de var där i Babel. Och också en uppenbar som var att Gud ville med ett folk som ville avskilja sig. Vi har Saul. Han nåddes också av ljuset. Samuel kom och berättade för honom. Ting som han skulle ta fasta vid. Och som eh, blev alltså... Ett ljus som uppenbarades för vad han skulle göra. Men det här ljuset fick inte utföras i mission i Sauls liv. Och då kan vi se också hur hans, hur hans fortsatta vandring te sig och slutet i hans liv som slutade i katastrof. Av den orsaken att han inte tog emot ljuset, inte lyssnade till budskapet som Samuel hade till honom. Och därför måste Gud avsätta honom och göra David till konung. Det här är ett väldigt lysande liksom exempel på hur viktigt det är att vi är beredda att ta emot och vägledas av ljuset. Det profetiska ljuset, ja. Jag tänker på ett ord i ordspråksboken eh, som säger oss verkligen någonting. Och eh, där står det i ordspråksboken det fjärde kapitlet från den artonde versen. Den rättfärdige stig är lik gryningens ljus som växer i klarhet till dess dagen når sin höjd. Men det ogudaktiga sveg är såsom som tjocka mörkret. Det märker inte det som ska valla deras fall. Därför kommer den här uppmaningen också då i 20 och 21 vers. Min son, akta på mitt tal, Böj ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika ifrån dina ögon. Bevara dem i ditt hjärtas djup. Det, det finns också ett ord här i också i ordfrågsboken. Som talar om att där profetia saknas, där blir folket tyglösa. Det här avslöjar för oss hur viktigt det är med det profetiska ordet. Och det säger också hur viktigt och hur vi är beroende av att mottaga profetiskt ljus över vår situation. Hur är det med, med mig? Det är frågan om jag verkligen söker detta. Upplevelse av detta. Att mottaga ljuset ifrån Gud. Annars förblir jag i ett oförändrat tillstånd. eftersom att eh, vår vandring handlar om att vi ska växa upp till Guds fulla frälsning. Och då är vi beroende av att Gud får uppenbara vad som behövs ställas till rätta. Om vi lever i ljuset. Om vi vandrar i ljuset. Därför att... Vi kan inte lita oss, förlita oss på vårt eget förstånd. Utan vi måste uppleva att i ditt ord ser vi ljus. I Guds ljus ser vi ljus. Så att jag kan vara ledd av uppenbarelsens ljus. Det är väldigt viktigt då. Och vi tänker vilket vittnesbörd detta med uppenbarlighetens ljus ger oss när vi tänker på sänderbreven. Hur det grundligt understryker efter varje sänderbrev att den som har öron hör vad anden säger till församlingen. Jag läste för en tid sedan en bok som handlar om andesämbete. I den boken, i ja, Gordon heter författaren, engelsk predikant. Han skriver den boken att orsaken till att den apostoliska väckelsen upphörde eller avtog för det första. Det, förklaringen till detta ligger i just detta att man inte längre var ledd ut av andens ljus i det apostoliska arbetet församlingsuppbyggandet och så vidare utan det kom in mänskliga tankar så att man kunde inte längre säga som apostlerna sa att den helige ande och vi har beslutat det ger vittnesbörd också där det ju i apostelgärningarna om att de var utsända av den heligande, ande, ledda av den heligande. ande. Paulus var också vid tillfälle tillställdes inte att predika evangeliet på ett visst område, han hindrades av anden. Därför att Gud hade en plan för hans vandring som han inte kände till men fick ju senare en uppenbarhet sa att en makedonisk man fick uppleva en dröm som sa till honom kom över och hjälp oss. Där ser vi har vi ett väldigt starkt vittnesbörd hur viktigt det är att vara ledd av den heligande. Och till sist vill jag betona just det här att vi måste fråga oss hur är det med mig och dig? Är vi under den heliga andes ledning ser vi i den heliga andes ljus över vår situation Hur Guds folks situation är idag ja det kan den heliga ande uppenbara men inte bara uppenbara utan leda oss fram så att vi gör Guds gärningar att den heliga ande får utföra sina gärningar genom oss observera detta Apostlernas kallelse och arbete bestod inte i vad de gjorde utan de var föremål för den heliga andes gärningar. Det var själva hemligheten till apostlernas framgång och till att Gud kunde stadfästa sitt ord genom dem, genom tecken och under. Ja, det var en liten påminnelse igen från Sekiel och eh, vad Bibeln talar om hur vi får... Kan vara ledda av den heliga andes ljus om vi är mogna att mottaga det, att ledas av det och eh, få fortsätta vår vandring i enlighet med vad anden uppenbara. Amen.